Грішні цінити їм гідно, поки не втратили, каялися. «Ніби прабатьків з раю вигнав нас Бог із рідного краю», – віршував Мручко, «бо хоч не первородний, а все-таки великий з гріхами на душу прийняли». «І не один», – доповідали йому. «Довірений швед сіпнув Войноруського за рука, непомітно поміж водами згубилися». «Що нового?» – спитав Войноруський. Погано вашу достоиність. Дуже погано. Кажіть. Цар домагається видачі пана гетьмана. Войнорусський на силу затаїв збентеження. І від кого домагається? Спитав. Царський посол у Стамбулі Толстой пропонував великому мовківі 300 тисяч талерів. Погадайте, які великі гроші. 300 тисяч талерів. Якщо він пособить видачі його світлості пана гетьмана. Замовчіть казав Войноровський, побачивши когось із сторонників Горленка. «Ідіть у напрямі річки, за хвилину прийду туди». Швед помандрував. 300 тисяч, 300 тисяч», повторив Войноровський. «Розшедрився цар. Мабуть, дуже заманулися мазепи». В очах потемніли йому. «Це не будь що, а гроші величезні. Такої суми ще за жодну голову не давали» цар тепер може мазепинами таки талерами за мазепу заплатити цепто мазепа сам себе продасть от тобі історія а як мазепа тоді значиться і Войнаровський, і Гана Обидовський і всі, що біля нього перше враження прохололо ніби туман розвивався з перед очей ще тільки й до висок хтось молотком стукав постоїв хвилину Обтер хустиною чоло і пустився в напрямі ріки. Триста тисяч. Як 300 собак бігли за ним, брехали, шкірили зуби, грозили, що розідруть на шматки. 300 тисяч. Чи він їх прийняв? Чому він перервав розмову зі шведом і тепер найважнішого не знає, чи мутії прийняв сотки тисяч, чи ні? Швед над річкою не було, він шукав синього каптана Вздовж берега направо і наліво. Не було Аж побачив у воді шведа, купався Так краще Підзору не буде А то всякому очі впадає, що я балакую з вами Національність голого чоловіка тяжче пізнати Та ще, якщо він вищепуєся в воді Войнаровський завидував шведові, що міг спокійно жартувати. Мені відповів, байдуже, чи ви в мундирі, чи без? Кажіть, прийняв великий муфті ті гроші чи ні? Чорт його зна, чи прийняв. А ваші милість знають, гроші лакома річ. Та ще таки великі. То правда. Важко знайти людину, щоб не полакомилась. Правда. Може казати, що не прийняв, а на ділі прийняв і тихцем своє робить знаємо тих праведників з підстягу Магомета. Їм щоб лише гроші. Наш чоловік задовольниться будь-чим, а йому зараз 300 тисяч. Подивися б ними. Швед почував себе безпечним і не жалував смів. Не люблю я цього баранічу голою. Сморду чеснику і запаху кави – це культурну людину до млості довести може. Рівно, як московський кваски, який їх якийсь окремий кацапський дух. О, пардон І ще з-під водою на те, щоб кілька сяжнів Дальше вирнути іще раз, іще Хитрий швед Побачив людей, що проходили мимо А як пройшли Струснув собою, як мокрий пес І далі балакав а Гарна вода, а тепленька яка Не скупається пан? войно купався в смертельному поті Його кров не вода заливала Кривавилося серце на саму згадку, що гетьмана могли б видати цареві, а з ним і їх. Почував себе, як на вулкані. Муфтій дурне, почав до шведа, який стояв перед ним із заложеними руками, наче статулі збройди. Муфтій пусте, але що Падишах сказав? Падишах на жадання царя, щоб не давав приюту гетьманою Мазепі і його зрадливим людям, а буцімто обрушився на товстого і відповів, що це вже його діло, кого він має гостити в своїй державі, а кого ні. Але цар, мабуть, не знає, а коли знає, так може забув, що пророк, хай його ім'я буде прославлене повіки, що пророк виразно забороняє видавати тих, які гонені судьбою шукають приюту в його ісповідників. А що Падешах вважає себе одним із найверніших і найпослушніших ісповідників пророка, так тоді тут і бесіди про те бути не може, щоб він видав гетьмана Мазеку. Ви певні, що Падешах так, а не інакше, відповів царському послу? Певне бути не може, бо щонині певного на світі, але з такою реляцією посол від Падешаха до його милості нашого короля прийшов. Чей бусім-то переказав, це розкірує, що він його милість пана гетьмана з приналежними почастями гостей. Це то з якими? А може перед гетьманським наметом поставлять військову турецьку сторожу, як перед королівським стоїть? Може, що друге, не знаю. Сторожа, повторив за шведом Войнорусський, і пригадав собі, як тої шведська сторожа колись біля гетьмана стояла, і по що. А про турецьку сторожу, тоже краще не казати. Честь чи Пане скупайтеся, запрошував швед. Це прямо Солоамська купіль. Я себе на 10 літ молодшим почуваю. «Як тоді не купайтеся довго, бо як помолоднієте на 20, то мені не буде що з вали балакати від тої войнеруськи. Його сердило, що швед поводиться так безжурно, аж бути неповажно. Але другого вірника у королівській канцелярії не мав. Так мусив йому потурати Він що? Спитав, пишучи щось шаблею по піску Що корольне це? Що ж би? Не знаєте нашого наймилостивішого пана? Сміявся А то дурний цар Вигукував, а то дурний цар А потім сів на коня Поїхав на ріку і переплив її Там і назад Він знов такий, як і перший був не піду, каже звідси, поки не наб'ю Петра. І що ви зробите з таким? Жмельку людей має при собі і збирається царя бити. Розсміявся, ще раз втірнув, винирнув, струснув ви до себе, виплюнув її з рота, поколупав